أمة الإسلام أنت الخالدة في ذروب النصري دوما رائدة أمة الإسلام أنت الخالدة في ذروب النصري دوما رائدة بسم الله الرحمن الرحيم ceneni skupe muslimanske omladine, o kako li je lijepo vidjeti vas okupljene u Allahov vjeri? Vas, koji slijedite sunnet mustafe sallallahu alaihi wa sallam, od milijardi srca na dunjaluku, budite sretni. Allahu nur vas je obasio. Vi koji ste poslanika sallallahu alejhi ve sellem spoznali iz knjiga predavanja i kazivanja naših učitelja se odgajate na toj svetoj misi i poslaničkoj o kako li lepa i plemenita omladina koji je odgoio sunnet poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cjene dobrodošlice i poštovane sestre, želimo vam dobrodošlicu i da se ugodno odsećate na večerašnje predavanje. Kao i do sada, asocijacija Studenata Modus ugosto nam dovodi eminentne ličnosti islamskih nauka. Večerašnji gost je profesor Anas Sulardija koji će nam reći kakva je to bila poslanikova, sallallahu alaihi wasallam, briga o omladinu. Naš uvaženi gost, profesor Enes, preneće nam samo jedan mali dio metode, kojom je poslanik, alaihi wasallatu wasallam, odgajao omladinu. Zamolit ćemo vas, da zbog zaštite autorskih prava ne snimate audio i video, ير اوه پر داواني سسنیمات پروفیسونالیم کامراما بیدچه امتوانا پرطالو من برطاچه بار خوالا بیزولت پروفیسور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلین نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته Zahvaljujem uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala na svim blagodatima, a posebna zahvala pripada uzvišenom Allahu djelašanhu na blagodati Islama. Slavljen neka je Allah subhanahu wa ta'ala gospodar nebesa i zemlje, stvoritelj svega što postoji. Slavljen je Allah subhanahu wa ta'ala koji nas je počastio Islamom, počastio nas knjigom Kur'anom i počastio nas poslanstvom Mohameda alaihi salatu veselam. Čovječanstvo nije moglo spoznati istinu I nije mogla spoznati Allaha Đelešanhu bez objave, pa je Allah Subhanehu ve Teala Slavu poslanike objavio knjige kako bi ljudima ukazao na to šta je njihova obaveza u životu na ovom svijetu Obaveza nas, koje je Allah Đelešanhu stvorio i koje je duše udahnuo, jeste da Allaha uzvišenog obožavamo Zato je važno da znamo čemu je to pozivao i Allaha u poslanika Aleyhi Salatu Veselam Kako je Allahu, poslanik Aleyhi Salatu Vesselam, vodio brigu o mladima? Kako je poslanik Aleyhi Salatu Vesselam na kraju krajeva vodio brigu o svim članovima svoga ummeta? Aleyhi Salatu Vesselam. Neka je na njega Allahu, djeldašanu, mir i spas. On, Aleyhi Salatu Vesselam, vodio je brigu o svakom članu ovoga ummeta. A posebno je brigu posvetio Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam o mladini. S naznakom da nije niko zapostavljeni nisu zapostavljena djeca nisu zapostavljeni stari, nisu zapostavljeni mlađiji nisu zapostavljene žene nisu zapostavljeni muškarci nisu zapostavljeni bili, ni vjernici, ni nevjernici Rasul sallallahu aleyhi ve sellem nije zapostavio nikoga svima je dostavio objavu dostavio je poslanicu da oni ne bi imali dokaza preduzvišenim Allahom džel lešanuhu za svoj eventualni nemar Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem vodeći brigo o mladima, znao im je uputiti pravi savjet u pravo vrijeme, što mora biti osobina i karakteristika onih koji pozivaju ka uzvišenom Allahu Đelešanu. A svi ste vi dijelom te cijeline, jer svako od vas na određeni način obavlja taj posao. U najmanju ruku obavlja taj posao u svojoj kući, obavlja taj posao unutar svoje porodice. Pa je tu majka koja treba dijete podučiti, treba mu dati ispravne savjete, Trebamo casa, ti ono što mu je važno za život. A ako ne zna na što će akcija natstaviti, može dijete podučiti pogrešnim stvarima. Takav je slučaj s ocem, takav je slučaj sa djedom, takav je slučaj s komšijom i tako dalje i tako dalje. Svi smo dakle na određeni način uključeni u to da ljudima prenosimo dio onoga što je uzvišeni Allah dželle šanhu objavio i što je došao Resul sallallahu alejhi ve sellem. Pa sam zbog, zbog toga i htio da govorim večeras na ovom prelijepom skupu upravo o tome kako je Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem vodio brigu o mladima. Šta im je to govorio? Pa je od tih mladića koji su razuzdano znali hodati Mekkom napravio ličnosti koje su kasnije vladale svijetom. Kako je Rasul sallallahu aleyhi ve sellem jednog nasilnog omara koji je isukao sablju i krenuo ubiti Allahova poslanika alaihi salatu veselam od tako nasilnog čovjeka za koga su govorili prije bismo povjerovali da će Hatta Magarac prihvatiti Islam nego Omer pa taj Omer bude upućen na pravi put i postane drugi najvrijedniji čovjek u ovome ummetu nakon Rasula sallallahu alaihi veselda ama kakvi su to savjeti bili Šta je to govorio Allahu poslanik, alaihi salatu veselam? Čemu je podučavao azhave? Na što im je skretao pažnju? Čemu ih je to podučavao? Pa od stvari na koje je posebno obraćao pažnju Allahu poslanik, alaihi salatu veselam, jeste podučavanje mladića pitanjima imana, odnosno vjerovanja. To pitanje ne može biti zaobiđeno ni u kakvom kontekstu u kome mi živimo. Dakle, ne možemo to pitanje zaobići nikako. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem zna da dolazi sigurnost na sudnjem danu sigurnost na sudnjem danu i uputa na ovom svijetu čime imanom, odnosno vjerom uzvišenog Allaha Čelešanu. Ima li neko od vas da ne želi biti siguran na budućem svijetu? Za sigurno nema nikoga da bi smo stali negdje na ulici i pitali čovjeka, prolaznika, želiš li biti siguran na budućem svijetu? Reći će vam, svakako da želi biti siguran. A želiš li biti upućan na ovom svijetu? Želiš li biti u pravu? Pa kazat ću, pa naravno da želi. Pa čak i oni koji su u zabludi, za sebe govore da su na pravom putu. Niste valjda jednom čuli čovjeka kada govori, samo da mi je djecu izvesti na selamet. A kad pogledate djecu kako su odgojena, vidite da djecu možda i nije izveo na selamet. Ali on smatra da ih je izveo na selamet. Kaže ozvišan je Allah subhanahu wa ta'ala. Al-lazina amanu walem jelbisu imanahum bi zulm. Ulaika lahumul amnu vahum muhtadun. Al-lazina amanu walem jelbisu imanahum bi zulm. Onima koji vjeruju i svoje vjerovanje ne miješaju s mnogoboštvom. Sa širkom. Dakle, vjeruju i svoje vjerovanje ne miješaju sa, sa mnogoboštvom. Kaže Allah zašanu. U lahumul amnu, la hum Takvi su sigurni. Ti takvi, oni su sigurni. La hum i oni su upućeni. Oni će biti sigurni na sudnjem danu a upućeni su u životu na ovom svijetu. Zato je Allahu poslanik, aleyhi salatu vas salam, podučavalo svoje drugove pitanjima imana, odnosno vjeri, kako bi bili sigurni i na ovom i na budućem svijetu, a kako bi svakako bili upućeni u životu na ovom svijetu, kako bi bili upućeni na pravi put. Azhavi Allahovog poslanika alaihi salatu vas selam Kada su čuli za ovaj kur'anski ajat bisu Onima koji vjeruju svoje vjerovanje ne miješaju Ne miješaju sa vulumom A vulum u arapskom jeziku je nepravda Pa su se oni pobojali Što Allaho poslanin će Ko to ima od nas da sebi nepravdu ne čini Svako od nas sebi nepravdu učini na određeni način Kaže Rasul sallallahu alaihi salatu vas selam Nije to kao što vi mislite Nije to tako kao što vi mislite Zar niste čuli za riječi Luqmana koje je uputio svome sinu ja, ja bun, zaista je širk najveće je mnogoboštvo. Zaista je širk najveća nepravda. Zaista je mnogoboštvo najveća nepravda. Skrenuo je pažnju ashabima radijallahu ta'ara anhum da je prava nepravda pripisati Allahu Đelešanu nešto kao sudruga. Obožavati kipove, obožavati gatare, obožavati vračare, obožavati dinar, Obožavati ženom, obožavati muškarca, obožavati sunce, mjesec, zvijezde, poslaninjike, džine, prinositi žrtve džinima i tome slično. To je nepravda. A zamislite, ko tu najveću nepravdu čini? Pravo čovjek sam sebe. Čovjek. Čovjek. Počni nepravdu, najveću nepravdu počini samome sebi. Zašto? Zato što Allahu Uzvišenom pripiše sudruga i time učini najveću nepravdu sebi jer zbog te nepravde će na Sudnjem danu ulje adabilah biti bačen u jehenamsku vatru. Rasul sallallahu alejhi ve selle zato je svoje drugove podučavao o pitanjima vjere kako bi bili upućeni na ovom svijetu a na budućem svijetu kako bi bili kako bi bili sigurni. ذات وكاجا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعونا يكاج لا اله الله يبتغي يبتغي بها وجه الله حرم الله عليه النار انا الله جليتي تيمه بوستيشي الله جل شانه وزدويستو الله جل شانه chega الله اكبر الله صلى الله عليه وسلم يذاو говорити قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ركت لا إله إلا الله bit ćete spašani ركت لا إله إلا الله bit ćete spašani ريش لا إله إلا الله su ريش koje su spas za čovjeka. ريش لا إله إلا الله su čovjek ubrana od جهنمسke vatre zato je Rasulullah podučavao svoje drugove da čvrsto u Allaha uzvišenog vjeruju da mu ništa kao sudruga ne pripisuju jer to je veoma važna stvar na kojoj je sazdana bila islamska država na kojoj je stvoren čovjek. Mi smo stvoreni radi toga da robujemo Allahu Đelešanu. Mi zbog toga postojimo. Mi postojimo samo zbog toga da robujemo Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato je Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem toliko stavljao akcenat mladićima i djevojkama, mlađim ljudima stavljao je akcenat na vjeru u uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Na to se mora posebno stavljati akcenat. I roditelji, svoje djeci, govorite u Allaha uzvišenog čvrsto, vjerujte. Ništa mu kao sudruga nemojte pripisivati. To je smisao postojanja čovjeka. Onaj ko bude istinski u Allaha uzvišenog vjerovao, bude obavljao propisane namaze, to će ga odvratiti od ružnih i razvratnih dijela. To će ga odvratiti od ružnih i razvratnih dijela. Ovo moram ovako malo demonstrirati na jedan, kroz jedan primjer, Ljudi kada primijete pogrešku kod nekog čovjeka, žele tu pogrešku promijeniti, je jel tako? Žele da tu pogrešku kod čovjeka popravi. Pa mu dođu i govori mu nemoj to činiti, nemoj to činiti, te pokušaj ovako, ostavi to djelo i tome slično. Ako čovjek nema čvrstu vjeru uzvišenog Allaha Želešanu, kad mu kažete Allah je to zabranio, on to ništa neće poslušati. Ako čovjek ne vjeruje Allaha Želešanu, ali kada se čovjek Allaha uzvišenog istinski boji Pa mu kažete voj Allaha i ostavi tu On će tada zastati On će tada zastati Neće više činiti to djelo Zato što staje radi Allaha uzvišenog Razlog njegovog zaustavljanja Je zabrana od strane uzvišenog Allaha Đalešanu Zato mi svoju djecu moramo odgajati na tome Naša omladina i naši stari Moraju svoj život organizirati na takav način da istinski robu je Allahu jele šanu onaj ko bude istinski Allaha u uzvišanogo takav će biti sačuvan odkazne u jahennemsku vatri danas Allah subhanahu wa ta'ala sve sačuva jahennemsku vatri as'عد un nasi bi šafa'ati jevmel qiyamah men kale la ilaha illa Allah khaliçan min kalbihi av nafsihi kaže najisretni čovjek mojim šafa'atom na sudnjem danu biti čovjek koje uradio neka velika diela šta je uradio men kaale la ilaha illa Allah khalisan min kalbih onaj ko kaže la ilaha illa Allah iskreno iz svoga srca uputa Rasoola sallallahu alaihi wa sallam khalisan min kalbihi da to čovje kaže iskreno iz svoga srca au nafsihi ili iz svoga dhuše da to kaže čovje kono iz svoga dhuše takarči čovjek biti najsrečni sa šafaatom Rasoola sallallahu alaihi wa sallam na soudnjem daanu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem nije koristio samo metod podučavanja svojih drugova kroz određene skupove. Nije to bila prilika kao što je ova prilika da se sakupimo na jednom mjestu i da samo govorimo, odnosno da se družimo na ovakav način. Nego je Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem iskoristavao sve prilike koje su mu se pružale Zato što vjernik treba da živi islam. Islam nije zatvoren u džaniju. Islam se nije ograničio na jednu javnu tribinu, na jednu televizijsku emisiju ili na jedan internetski portal. Ne, mi islam živimo. Kad iziđemo na ulicu, živimo islam. Kada putujemo, živimo islam. Kada radimo, živimo islam. U svim stanjima u kojima se nađemo, mi postupamo nas pram onoga što je naredio uzvišeni Allah Đelešanu. Zašto ovo govorimo? Zato što je Allahov poslanik a.s. iskoristavao te posebne prilike koje su mu se pružale pa je ljude pozivao i ljude upućivao u ispravno postupanje. Pa je tako jedne prilike Ebu Hureyru radijallahu ta'ala Anhu uzeo. ويقول لدينا سكينوه سوية دوية نقول صلى الله عليه وسلم كيف يسمى طويلة كوريستيو كيف يلدون زينترسيراو سكينوه سوية دوية نقول ركاو أبو هرير رضي الله تعالى عنه ازميوه موية دوية نقول وزاتم قال فمن لقيته من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة Kaže, iziđi i kada koga sretneš iza ovog zida, a da svjedoči da nema drugog istinskog Boga osim Allaha. Pazite, ograničenje je opet na ono o čemu smo malo prije govorili. Na djeru Allaha Čelešanu. Jer to je preduslov da bi čovjek mogao biti spašan na sudnjem danu. Kaže, koga god sretneš iza ovog zida, a svjedoči da nema drugog istinskog Boga osim Allaha Čelešanu, i to čvrsto ubijeđen svojim srcem. Kaže, beširhu bil dženne, obraduj ga džennetom. Allahu akbar, kakva prilika a zašto je poslao svoje dvije nanule Rasul sallallahu alaihi ve sellem kako on volio svoje drugove Ebu Hureyla radijallahu ta'ala anhu kada se pojavi sa nanulama poslanika alaihi salatu ve selam koje su ashabi znali, znali su, čim su ih vidjeli znali su to su nanule poslanikove alaihi salatu ve selam odmah su se zainteresirali što si došao s nanulama Znali su da ga je poslao poslanik Arej, sa što se pošto je donio nanule. I došao je sa posebnom viješću, jer skreće se pažnja nanulama. Traži pažnju. Pa su se ljudi tu zapitkivali među kojima je bio i Omar ibn al-Khattab radijallahu ta'ala anhu, pa je govorio: "Šta je sa ovim nanulama, o Ebu Hurejra? Od koga Šta je smisla od toga?" A rasul sallallahu alejhi ve U Upotrijebio je te nanole kako bi ljudima privukao pažnju. Zašto? Zbog velike stvari s kojom dolazi Ebu Hurere. A s čime je to došao Ebu Hurere? Da kaže, ko kaže la ilaha illallah, ko svjedoči da nema drugog istinskog Boga osim Allaha i da je Muhammed Allahu robit njegov poslanik, ući će u džennet. Nema više ništa važno na dunjalu kosim ovo. Samo je ovo važno. Zamislite slučaj jednog Abdulrahman ibn Awf radijallahu ta'ala anhu koji nam demonstrira šta znači biti obrodovan džennetom. Dolazi on u Medinu, grad Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, koji je imao svoje zidine prije, bio je ograđen zidinama. Nije to bio veliki grad u početku islama, kao što je to danas. Pa kada je došao grad Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam sa ogromnom karavanom, od otprilike stotinjak deva, Medina se zatresla. Pa se pasu Aisha radijallahu ta'ala anha zapitala, upitala je nekoga od prisutnih, šta je ovo, što se Medina trese? Kaže, to je došao Abdurrahman ibn Auf radijallahu ta'ala anhu sa svojom karavanom. Kaže, čula sam poslanika, aleyhi salatu vas salam, kaže da je Abdurrahman u džemnetu. Glasnik odmah požurio do Abdurrahman ibn Aufa. Da je došao Abdurrahman ibn Aufu kaže, majka pravovjernih, kaže da je Rasul sallallahu alaihi ve sellem rekao za tebe da si stanovnih dženneta. Pazite, karavana stigla. Nije rastovario karavanu. Teret nije skinuo. Ostavlja sve deve na putu, ostavlja ih ondje gdje su se zatekle. Kad je čuo vijest, otišao je direktno da to čuje od majke pravovjernih. A iš radi Allahu ta'ala anha. Je li istina da si ti rekla to i to, da je rekao poslanik alaihi salatu salam, to i to kaže, jest. Ja kaže svu ovu karavanu dajem na Allahovom putu. Ovo je pokazatelj. Šta je bio cilj Azhava, radijel Allahu ta'ara, anhum? Zamislite, stotinu deva, nije to bilo kakva karavanica. Zamislite, stotinu šlepera danas, kada bi došlo na jednu poljanu, i parkirao se čovjek dođe kaže ovih 100 šlepera hrane odnosno 100 šlepera rode svodi elim na Allahu džellešanehu butu Abdulrahman ibn Auf radijallahu ta'ala anhu ve je čovjek koji je čuo vijest koja je zanema, koja zanemaruje sve ostalo donjavički više nije važan jer mi smo ovdje da zaradimo džennet na tome ih je odgajao Allahu poslanik alejhi salatu vesselam radimo za Dunjaluk radimo ali naš cilj je postizanje ahireta jedne prilike Rasul sallallahu alaihi ve sellem jahao je na jahalici sa Muadom mu ibn Djebelom radijallahu ta'ala anhu arda to je bilo to je bilo, to je bilo ponos za ashabi radijallahu ta'ala kada jašu zajedno s poslanikom alaihi salatu vaselam وعندما ايضا رسول صلى الله عليه وسلم يتوالي سبومنو تويزاني وليك دوغجا كاجه بيو سميزا الله وابسطانيك عليه صلى الله عليه وسلم ناياه لتس الرسول صلى الله عليه وسلم أنتو أبسو يا موعد ابن جابا مورا انتو سبومينوتي كاجه كنت رذيفا النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل kaže bio sam odma iz Allahovog poslanika a nije nas djelio osim, osim malo od nije nas djelio osim mali prostor osim poza dina ja hoće da kaže tako smo blizu bili pa kaže rasul sallallahu alejhi ve selam ja muaz doziva ga imenom što je osjećaj poštovanja prema čovjeku da čovjeka oslovljavate lijepim imenom kaže ja muaz Kul tu lebejke, ya Rasul Allah, ve sajdejke. Odazivam ti se o Allah u poslaniće. Kaže pa je ušuti u poslaniće, alaihi salatu wassala. Pa prošlo neko vreme pa kaže Resul sallallahu alaihi sallam punovo, ibn Jebel, o Mu'adhe ibn Jebelu. Pa moja punovo rekao, odazivam ti se o Allah u poslaniće. Pa je uopit ušuti u poslaniće, salatu wassala. Prošlo neko vreme pa on kaže punovo, ya Mu'adhe ibn Jebel, o Mu'adhe ibn Jebelu. Pa je punovo, Muad ibn Džabel rekao, odazivam ti se u Allahu poslaniće. I onda mu kaže, nakon treći puta. Hel tedri ma haqqullahi alel ibad. Znaš li kako je pravo Allaha kod njegovih robova? Pazite, dozvao ga je triput da se Muad ibn Džabel dobro usredotoči na ono što će mu kazati. Znaš li kako je pravo Allaha uzvišeno kod njegovih robova? Znamo li to mi? Kako pravo Allah ima kod nas? Jer on nas je stvorio, on je, on je u nas dušu udahnuo. Njemu se moramo vratiti, pred njim moramo račun polagati. Kako to pravo ima Allah uzvišeni koji nas hrani? Kako pravo ima Allah uzvišeni koji nas je poživio da smo dočekali ovaj trenutak? Kako pravo kod nas ima gospodar koji nam je dao zdravlje? Kaže Mu'ad ibn Džabr radi Allahu ta'ala Anhu Allahu wa Rasulhu a'len Allah i poslanik najbolje znaju Pa mu kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam Fa inna haqqa Allahi Ale l'ibad en ya'buduhu Vala yushiku bihi še'ja Pravo Allaha kod njegovih robova jeste Da samo njega obožavaju i da mu ništa kao sudruga ne pripisuju To je Allahovo pravo kod nas To jest Naša robava zaprema uzvišenom Allahu dželdešanu Zatim je kaže prošlo neko vrijeme pa je Resul s.a.v. ponovo rekao ja Mu'ad ibn Đevel o Mu'ad ibn Đevelu pa sam rekao odazivam ti sa Allaho u poslaniće pa je rekao hel tedri ma haqlu ibadi ala Allahi iza faalu thalik a znaš li o Mu'ad kakvo je pravo ljudi kod Allaha ako budu to ugradili zamislite našeg gospodara subhanallah stvorio nas, odahnu nas dušu dao nam sve blagodati, uživamo uhrani, u zdravlju, u hrani, u blagodatima ovoga svijeta Pa ako mi ispunim obavazu prema njemu, on nama opet daje naše pravo. Ako mi samo budemo Allaha obožavali kako, kako, kako on od nas traži, opet imamo svoje pravo kod Allaha uzvišeno. Kultu Allahu a rasulhu a'lem. A peta rasul sallallahu a'lem. Znaš li kako je to pravo? Kaže on, Allah i njegov poslanik najbolje zna. A kaže rasul sallallahu a'lehi ve sallam pravo ljudi dakle kod Allaha uzvišenog je kaže da ih on neće kazniti. Čovjek sa jednostavnim stvarima zasluži veliku nagradu kod Allaha uzvišenog. Ljudi obično pomisli ja u svome životu ne mogu ništa bolje napraviti. To što sam napravio, to je to. Pazite, mi u našim životima možemo napraviti puno više od onoga što pravimo. Možemo napraviti puno više. Navest vam samo primjer čovjeka, starca jednog koji je vidio nekoliko pastira u pustinji kako se onako okupljaju u toku dana znate šta je uradio taj čovjek kaže ovi ljudi isto kao da ne znaju učiti u Kur'anu kao da ne znaju ništa od Kur'ana pa je taj čovjek tako jednostavan čovjek željan činjenja dobra okupio te pastire i sve ih je podučio fatihi sve ih je podučio najveličenstvenijoj suri u Kur'anu. I pazite, on je uradio dijelo koje mi spominjemo sad ovdje. Uradio je djelo koje je ostalo vrijedno spomena među Allahovim robovima. A zamislite šta ga tek čeka kod Allaha uzvišenog. I ne govorite da u svome životu ne možete napraviti ništa. I ne govorite ne možemo poboljšati ništa. Možemo poboljšati stanje u našim porodicama. Naš odnos prema Allahu uzvišenom. Možemo oni koji su ako ima onih koji su nemarni u pogledu namaza da namaz redovno obavljaju nemojte se s namazom poigravati namaz se u pitanje ne smije dovesti jer prvo zašto će ljudi biti pitani na sudnjem danu je namaz pa ako bude primljen namaz biće primljena i ostala djela ako ne bude primljen namaz neće biti primljena ni ostala djela zato se namaz ne smije dovesti u pitanje zatim pojačati post eto nam ramazana hvala Allahu jalalu na pomolu post, mjeseca Ramazana, zakat koji obavazan dati, hađ obaviti, pripremati se za, pripremati se za hađ. Ma nemam ja mogućnosti, ne pripremam se. Čovjek nema uopće namjeru da ide na hađ. Sjećam se mog profesora Ačifa Skenderovića, doktora Ačifa Skenderovića, koji nam je kao učenicima drugog razreda Gazih Ustra Begova i Medresa je naveo jedan primjer. Kaže, vidite, vi ste sad učenici drugog razreda. kada biste odlučili da čvrsto odlučili da odete na hadž i danas kupili sebi jedno jagnje i da svake godine samo odgojite po jedno jagnje i da ga prodate i uzmete taj novac i ostavite za hadž za vrijeme svog života prikupite novac i otići na hadž kada bi čovjek godišnje samo odvojio malo novca mogao bi uraditi tako veliku stvar Samo svake godine, pomalo, malo. Pa bi mu Allah Želešanu dao beričeta u tome i uradio bi, uradio bi puno dobrih stvari ako bi bio principijelan da se nauči odgovornosti. Pazite, ovdje je pitanje odgovornosti. Azhabe Allahovog poslanika, alaihissalatu vesselam, kada bi nešto čuli od poslanika, alaihissalatu vesselam, to bi uzeli i išli u svoj život primjenjivali. Zato poslušajte... Čime savjetuje Resul sallallahu aleyhi ve sellem mladića Ibn Abbas, radijallahu ka'ala anohoma? Ja Allah, koliko su ti savjeti snažni? Koliko su ti savjeti istinski snažni? Kaže mladić, zamislite, tu je gulam, dječak, do 15 godina. Dakle, dječak do 15 godina. Šta mu kaže Resul sallallahu aleyhi ve sellem? Ja gulam, inni uallimuke kelimatin. O dječače. Ja ću podučiti nekim stvarima Podučiti ću te nekim riječima I onda mu kaže Zamislite, dječak je tu Kaže mu Allahe, Pazi na Allaha Allah će te čuvati Pazina na Allaha Allah će te čuvati To govori dječaku Pazite, dječaku govori Danas roditelji govore za svoju djecu Koja imaju 10, 11, 12 godina 14, 15, 16 godina Ba, de, hajde, neka djeca, nek se djeca provedu. Pusti djecu, nek djeca žive djetinstvo. Da, pusti djecu, nek djeca žive djetinstvo. Ali djete sa 10, 11, 12 ili 15 godina, puno toga u životu može učiniti. A rasul sallallahu ve veselam jednom takvom dječaku kaže, o dječače, podučit ću važnim stvarima, i on kao dječak nama prenosi ovaj hadir. Pazi na Allaha pa ćete Allah čuvati. Pazi na granice koje Allah postavio Ako ti budeš čuvao granice koje Allah postavio I tebe će Allah sačuvati Ako ti budeš pazio na halali haram Budeš izvršavao obaveze i ostavlja ono što je Allah zabranio Allah će te tada čuvati Ako ti to naravno prekršiš Izložio se se opasnost Pazite, grijesi razaraju čovjeka Grijesi razaraju čovjeka Razaraju mu zdravlje Razaraju mu njegovu psihu Ostavljaju negativne posljedice Po njegov metak, po njegov život I tako dalje Zbog kama te bude uništeni metak? Zbog počinjenog grijeha, Allah Želešanu da čovjeku otuđenost prema ljudima. Pa mo Allah Želešanu da otuđenost od Allaha uzvišanog. Vidite, čovjeka ne može spomenuti Allaha uzvišanog. Ne da se. Zašto toliko se udaljio od uzvišanog Allaha Želešanu i toliko je ogrezao u grijesima? I kaže on dječaku: "Ihfaz Allah, ihfazuk. Ihfaz Allah te jeđe tujahuk. Pazina Allaha pa ćeš ganati ispred sebe. Kada ti zatreba pomoć, Allah uzvišeni će ti je pružiti. I da sađe, fas'alillah. Kada moliš, moli Allah. I da se sta stantu, fasta'in billah. Kada komoliš, za pomoć tražiš pomoć. Od koga ćeš tražiti pomoć? Od Allaha op. وإذا استعنت فاستعن بالله إكازيمون درا كراي دياچاكو غوفوري بازته دياچاكو غوفوري دا اونيغا وسادي إيمان كوي تشا غو تشينيتي نيبوكوليبلوم ليتشنوشيو إكازيمو وعالم إزناي إزناي دياچاچا شاك. دياچاكو الله لك إزناي الله Znaј kada bi se ummet, kada bi se cijeli svijet sakupio da ti donese neku korist, ne može koristiti osim onoliko koliko ti Allah propisao. Wa la yajtamu ala an yaduruka bishai'in lam yaduruka illa bishai'in qad katabahu Allahu alejk rufi'a tirqalam wa jaffat as-suhuf. Je kada bi se sakupili da ti nanesu neku štetu, ne mogu ti nanijeti štetu osim onoliko koliko ti Allah propisao. Teraz su uzdignute i stranice osušene. Pazite, dječaku govori da shvati da je sve u rukama Allaha uzvišenog. Sve u rukama Allaha uzvišenog. Ništa čovjek pazite, ne može dobiti od koristi ako mu Allah nije propisao. Nikomu štetu ne može nanijeti ako Allah nije propisao. Onaj ko zna ovaj hadiz i živi po njemu, vjerujte da živi toliko rasterećeno i nema potrebe za nekim Tiskom, jer zna da je sve u rukama Allaha uzvišenog Pazite, mi ćemo ispuniti našu obavezu Kada su u pitanju uzroci Ustaćemo, radit ćemo, ispunit ćemo svoje obaveze Ali znamo da je sve u rukama Allaha uzvišenog A posebno, hadith Rasula sallallahu alaihi vasallam Kome kaže Da Allah uzvišeni nakon 120 dana Nakon stvaranja Čovjeka u njegovu utravi Njegove majke nakon 120 dana Pošalje meleka i naredi mu da zapiše Četiri stvari Veoma važno Da znamo, zato što vjerujemo u Allaha uzvišenog. I stavljamo akcenat na najvažnije stvari. I budemo naređeno, budemo naređeno da zapiše četiri stvari. Biket bi rizkihi va ađelihi va amelihi va šakirinam sajid. Budemo naređeno da zapiše našu obskrbu. Dok smo bili još utrobi majke. Nismo ni zaplakali. A kamoli školu završili, a kamoli potražili posao. Allah zapisao našu obskrbu. Allah je zapisao da ćemo se mi sresti ovdje. I baš ova lica, sva, i ovako da ćemo biti, da ćemo biti ovako raspoređeni. To je Allahova odredba i mudrost naše gospodara. Biket bi razklivao, ađalihi koliko će živjeti. Dođe čovjek sa 25 godina i kaže, imam prevelik strah, razbolit se. Ja Allah, Pa zar čovjek može spriječiti bolest ako će se razboljeti. Ali strah od toga da će se razboljeti, A nije mu ništa. Zdrav. Eđer, koliko će živjeti, to je propisan. To je propisan. Pazite, koliko će čovjek živjeti, to je propisan. Ne možeš živjeti ni jedne sekunde i više od onoga što je propisan. Razraha se. Živi u pokornosti i živi u rahatluku i djela kakva će raditi a čovjek će kazati pa ne znamo ako se nam propisana djela što mi onda trebamo raditi trebamo zato što mi ne znamo što nam je propisano ali nam je Allah naredio što trebamo raditi i na nama je da radimo ono što nam je naredio i time ćemo zaslužiti nagradu ošakir nam sa'id i da ćemo biti srećni i nesrećni i na svakom od tih stanja zahvaljujemo Allahu uzvišeno Rasul sallallahu alaihi veselam upućuje savjet Mu'adhu ibn Džabalu radijallahu ta'alanu. Nakon što je ovaj zatražio od njega savjet, rekao mu Ausini, oporuči me nešto Allahov poslaniče. A šta mu kaže Resul sallallahu vrdu sallam? Pazite, omladine traži savjet. Danas ljudi kada savjetuju omladinu, govorim, eh, upiši ovu školu, jer kad završi školu, imat ćeš dobro radno mjesto dobro ćeš se uhljeviti ako završiš ovu školu ne imaš nikakve perspektive nikakve a ako ovu završiš perspektiva je, otvaraju se mogućnosti dobit dobro radno mjesto rijetko slušate ljude da savjetuju o da se Allaha uzvišenog boje najveća var koja pribavlja skrbu, možete zamisliti šta je mislite dobro radno mjesto ma nije onaj je ttqillaaha yaj'al lahu makhraja wayarzuqhu min haythu la ko se bude Allaha istinski bojav, dat će mu izlazi svake situacije je samo to i obskrbi će ga odakle sa i ne nada Opskrbiće ga odakle se i ne nada. Zato prvo čemu ćemo savjetovati ljude jeste da se Allaha uzvišenog boje. Ittaqillaha haythumakunt. Boji se Allaha gdje god bio. To je glavni predovjet za lijep i ugodan život, za sigurnost u životu na ovom svijetu i za sigurnost na budućem svijetu. Zato je Rasul sallallahu alaihi ve sellem upućivao takve savjete ashabima. A kaže Mu'adu ibn Džabalu, radi Allahu ta'ala, anhu, u'budillaha ka'annaka teraah. Wa'adud nefsaka filmauta. Kaže, robu je Allahu dželješanu kao da ga vidiš. Govori Mu'adu ibn Džabalu. Jer on je bio veliki učenjak, Mu'adu ibn Džabalu. Poznavao je dobro, halal i haram. Kaže mu, iako zna vjeru, kaže mu, obožava je Allahu dželješanu kao da ga vidiš. Na stepenu ihsana, odnosno dobročinstva. I kaže, kad jesmatra itseba donih koji će umrijeti. Nemoj to zaboraviti. Nemoj zaboraviti da ćeš umrijeti. Wa'zkuril laha 'inda kulli hajarin wa shajar. Ispomini Allaha džellešanu kod svakog drveta i kamena. Wa idha amilta sayyatan fa'mal bijanbiha hasana. Hakadar da odma po žur, da uradiš dobro djelo. As-sirru bis-sirri wal 'araniyya bil 'araniyya. Ako si učinio tajno loše dijelo, učini tajno dobro dijelo. A ako je javno, onda učini javno dobro dijelo. Ovaj hadith Rasola sallallahu alaihi ve sellem ponovo govori o tome št na što se mora staviti akcenat. Vidite, Muad ibn Đabalu ovdje govori robovanje Allahu djel lešanu kao da ga vidiš. Jer kada je čovjek svjestan veličine Allaha djel lešanu, onda zna prema kome griješi. Onda nema više malih grijeha onda nema hajde ovo nek prođe ne možemo mi u 21. stoljeću ništa drugo uraditi osim to. ne možemo uspjeti u 21. stoljeću ako nećemo kršiti propise Allah je objavio vjeru koja je važeća i za 21. stoljeće i za 25. ako čovječanstvo ne doživi kijametski dan do tada i za 60. i za 100. i za 1000. jer je Allah učinio ovu vjeru odgovarajućem za svako vrijeme i za svako mjesto A šta kaže Abdullahu ibn Umar radijallahu ta'ala anhu Allahu, poslanik aleyhi salatu veselam Bona vam, mladića savjetuje Kaže mu Kun fid dunja Ke enneke gharibun Ava abiru sebilin Kaže, budi na dunjaluku kao stranac Ili kao putnik A kakvi su stranci? Ja sam sad stranac ovdje u Zeneci Jer trenutno ne stanujem u Zeneci Znate koliko ću se zadržati? Zadržat ću se možda još nekih sat vremena ja napuštam grad. E tako treba čovjek da se ponaša na dunjalog. Da znamo da idemo, da prolazimo. Da znamo da je naš put kao Allahu izvišeno. Jer kada čovjek bude svjestan toga, on će se pripremati. Zato i s takvim predispozicijama će činiti djela. Znamo da odlazimo s ovoga svijeta. Zato je Omer ibn Aziz rahimahullahu ta'ala, rahmetan vasijatan, kada je izabran za halifu, imenovao čovjeka koji će mu svako jutro prvo govoriti o smrti. Imenovao čovjeka halifa, svako jutro odmah da mi govoriš o smrti. Pa ti, Omer, izvoli. Ti si halifa, ti predvodiš muslimane, izvoli, pa čini djela. Kad znaš da trebaš ići. Dakle, Rasulullah s.a.v. je stavljao akcenat na stvari koje su važne za čovjeka. Ja ću napraviti kratk, kratki rezime kako bismo to mogli lahko ponijeti svojoj kući. Dakle, istinsko robovanje uzvišeno Allahu džel lešanu. Jer sa robovanjem Allahu džel lešanu, bez primjesa mnogoboštva, bez primjesa širka, čovjek zaslužuje da njegovo lice bude sačuvano žahendamske vatre na sudnjem danu zaslužuje šafaat Allaha poslanika alejhi salatu vesselam. Zasluzuje šafaat Allaha poslanika alejhi salatu vesselam. Čovjek zaslužuje da bude siguran na budućem svijetu i da bude siguran dakle i na ovom svijetu, a da bude upućen na ovom svijetu sa istinskim robovanjem uzvišenom Allahu dželle Zato je Resulullah sallallahu alejhi ve vodio puno računa o tom imanskom odgoju omladine. Nije zapostavio ni druga polja, ali mi naravno nemamo imamo dovoljno vremena da o svemu tome govorimo na jednom našem skupu. Veoma je teško sve to sažeti u jedan skup. Ja Rasulullah sallallahu alaihi veselim nije vodio samo brigu o njihovom imanskom odgoju, nego je vodio brigu o mnogim segmentima života, o svemu onome što je potrebno za lijep i ugodan život na ovom svijetu i za nagradu na budućem svijetu. Rasul sallallahu alaihi veselim je savjetovao mladiće Da čuvaju i paze granice koje je Allah uzvišan postavio Poput savjeta Abdullahu ibn Abbas radijallahu ta'ala anhum Jer onaj ko čuva granice koje Allah postavio Allah će njega sačuvati I dobro zapamtite Onaj ko bude čuvao granice koje Allah postavio Allah će njega sačuvati Sačuvat će Allah djelešanu i tvoju vjeru Sačuvaće Allah tvoj dunjalog, sačuvaće Allah uzvišeni tvoje zdravlje, sačuvaće ti Allah tvoje potomke ako budeš čuvao granice koje je Allah postavio. Zato pazite na granice koje je vaš gospodar postavio. Držite se onoga što je Allah uzvišeni naredio. Izvršavajte ono što je naredio Allahu poslanik Karehi salatu ve selam. Ostavite ono što su zabranili, time ćete postići sreću ovoga i budućeg svijeta vidjeli smo kroz nekoliko primjera koje smo spomenuli kako je Rasul sallallahu alaihi ve sellem upućivao savjete koji grade ličnost Uputi, upućivao je savjete svojim drugovima da budu čvrste i stamene ličnosti u islamu da znaju da je sve u rukama Allaha uzvišeno da je Allah subhanahu wa ta'ala taj koji čovjeku daje sreću u životu na ovom svijetu Da je Allah uzvišeni taj Koji čovjeku daje uputu Da je Allah uzvišeni taj Koji čovjeka štiti Koji čovjeku udovoljava Udovoljava njegovim molbama Odaziva mu se Kaže Allah dešanu, Vi me za ja ću vam se odazvat A naš gospodar rahmeta njegovog Svake noći u zadnjoj trećini noći Spušta se na dunjalučko nebo i pita Ima li onih Koji me mole da im se odazovem Ima li onih koji nešto traže da im dam tu? Imali li onih koji traže da im oprostim, da im oprosti. Taš gospodar pita imali li takvi? Pa čovjek treba da iskoristi te prilike, da moli Allaha subhanahu wa ta'ala za oprost grijeha. Ja koristim ovu priliku da zamolim Allaha želešanuhu da nam svima grijehe naše oprosti, da nas uzme u okrilje svoga rahmeta da nas učvrsti na putu istine, da nas sastavi u džennetu kao što nas je sastavio na ovom Mubarek skupu. Molimo Allaha Čelešanuhu da nas ujedini na putu istine i da nas sastavi u džennetu sa svojim odavranim robovima. Gospodaru naš, nemoj nikoga od prisutnih ostaviti na sudnjem danu u skupini nesretnika. Gospodaru naš, tebe molim da oprostiš i nama i roditeljima našim i svim našim iskrenim učiteljima koji su nas podučavali tvojoj vjeri gospodaru naš tebe molim da nam svima grijehe oprostiš da nas uvedeš u džennet i da nas sačuvaš kazne u džehennem wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa subhanak allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa samo jedna sitna napomena s obzirom na odziv davam se svima zahvalim na odzivu i na Tome što ste odvojili vrijeme da saslušate ovaj govor. Oni koji imaju priključak Moje TV imaju priliku da prate naša druženja na kanalu TV Smart Tešanj putem kojeg emitujemo vjerski program već sedmu godinu za redom. Dakle, oni koji imaju paket Moje TV mogu prati televizija Smart Tešanj ponedjeljkom i petkom od osam sati i naravno tu su uključene reprize u večernjim satima i sutradan, a za Ramazan inša Allahu ta'ala tu imamo mnogo vjerskog programa svakoga dana, dakle i po sat vremena vjerskog programa. Pa oni koji žele da nešto od Allahovi žele vjere i nauče i sasušaju, imate priliku da to pogledate dakle i na kanalu Smrt Tebe je smrt tešanj. Da vas Allah subhanahu wa ta'ala nagradi najljepšom nagradom i Allaha uzvišenog molim da vam sve to upiše nam izan vaših dobrih dijela na sudnjem danu. O subhanahu wa ta'ala. Alhamdu kažedan la ilaha ilaha ilaha ilaha wa etubu ilaik. Zahvaljujemo se profesoru Jularđuju na predavanju i na sihatu našoj omladini. Molim Allaha da nas nagradi sve, sve koji smo slušali odebrane riječi, našik prof. Sura. Wa'la uppuna, da wa sallahu na gledi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuhu. Umma tal-islam, anti l-khalida. Fi dhru bin nassri, dauma rāida. Umma islam anti l-khalida. Fi dhru bin nassri, dauma rāida.